نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن جدلل فلا هابيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين عمروا صقوا الله حقا ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسده لكم عمالكم ويخبر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'da aynen asaqal hadis kelamullah ve hayra'l hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem ve şerrü'l umur muhtasatuhâ fe inna kull muhtasatin bid'a ve kull bid'atin dalala ve Əm ki, şərəfli ariyandan biridir. Peyğəmbər s.ə.v. bu ay barədə xəbər verəndə Allahın ayı demişdir. <gülüyor> Xəyəcə deməyib Allahın ayı. Amma e, Məhərrəm ayıcını deməyib Allahın ayı. Ona görə də müsəlmanlar müsəlman təqvim ilə ilim başlamaqın ən birinci ayın Məhərrəmdən başlıqlar. Və çoxlar adı sələ olub və ən böyüyü de, Musa Aleyhisselamın hadisəsidir. Ümumiyyətlə, keçən dəfə də qeyd ki, bu illərin dəyişməsi, ayların dəyişməsi, günlərin, həmçinin Allah-ı Fahələdən bir işarədir. O işarələrdən biri odur ki, həyat əbədiyən deyil, müləqətlidir. Bizi gün gəldi, neçə saatdan sonra yox olacaq. Sonra ay gəlir ulduzlar və sonra görse, aylar deyişir, illə ağır yani sahibəri bundan ibrət alaq. Nə qədər çox aldı, o Allah'a çox yakınlaşar. Amma ağırsızlar isə buna heç nə faydalanmaz. Onun <gülüyor> yövə də cəzalarını da görəcəklər kiyamətini. <gülüyor> və həmçinin İbratlardan məsələn Məslim Allah Allah Paqanın kitabıdır. Allah Paqala buyurduğu yer ki, kitabını tağları nazil etdirəcək, Allah məsuliyyət olardı. İnsanların nazilidir. Dağlar o kitabın məsuliyyətini boynlarına götürmədilər. Bəlkə insan götürdü. Vallahi bin Allah kitabından baxaq bir layiqincə ifadə edirik. Əgər əgər baxdaq hey, <Gülüşmeler> Allah sülhəmətə hələ ne deyir? Görürsən, çoxundan kekinirəy, etmirəy. Həntib, heyanda kəsirin ne deyir etmirəy. Yani, etmir. O şeylərdən ki deyir ki, çəkinir, çoxundan kekinmirəy və ya bərqdəndə kekinmirəy. Və səhər. Allah sülhəmətə hələ, Allah'ın kəlamında çoxlu iblətlər var. Xəyər, fikir verəsən, 23 ilə nazil olur. Allah desə idi, birdən nazil edər, necə? Tövrəti nazil etdi, İncilik. Onlar birdən nazil olur. Ama Quran, 23 ilə, yavaş-yavaş. Bu da Allah xələ rəhmətini göstərir. Bizə, müminlərə, müsəlmanlara və fikir ayələrə ayələr hərəsiz vaxtında gəlirdi. Hep bir ayə gəlməyib ki, o, münasib deyilindi. Fikir verəsən, Məkkə vaxtına, ayələrinə Sövbət nədən gedir əsasən, Mədina vaxtında ayələrində var, sövbət nədən gedir. Və Mədina ayələri və Məkkə surələrindən ayələrindən xəqlənir. Baxmayaraq, Məkkə surələri daha çoxdur Mədina surələrindən. Surələri, surələri, və Mədina surələri, Məkkə surələrə əsasən, orada şübəyətənə məsələn döyüş yoxdur. Neçün? Döyüş ayələri məsələn Mədinələdir üçün çünki müsəlmanlarla hazırda övdülər. Yəni, ki, vəfənd, ailə münasib gəlirdi, vəziyyətə uyğun. Qəmçinin Quranı kərimə əməl edəndə də, tətbiq eləndə də vəziyyətə uyğun eləmək var. Ona görə yavaş-yavaş gəlirsən işarə edək öyrətmək üçün. Ki, bax, necə başlayır, bax, Peyhəmbər sallallahu aleyhəlləm, Peyğəmbər salatın sahabələrə baxır, sahabəyə əzab verirlər və deyir ki, rəsul salatın müradif iləndə yatırır, radiyaların, anasının özürlə gözündə bağında. və Peyğəmbər salatın müradif iləndə Peyğəmbər salatın buyurur ki, buyurur ona təbran, ya əliyyəti, təbrək. Başı şey yoxdur vəziyyətdə başqa əman yox idi. Küvətlə. Hə? Gələrdir, cihad ayırı, vakit gəlmədi. Allah səhələ öyrədir səni, bir vəziyyət bax, müsəlmanlar zəhid olanda belə olmaq lazımdır. Müsəlmanlar güclü olanda belə olmaq lazımdır. E, müsəlmanlar nə vaxt güclü olur dinlərlə? Əgər dinlərə təhsil əgər namazı alınır, qılıq, məhkiblərdə hamı bir yədə oluştur, İmkanlar zəfər verir. İmkanlar həccə gedir. Zəfər əməllə təsdiqdir illah. Qəfələ belə olandan sonra bu sayələr gəldi. Yəni burada fəans ibrətdir. Həmçinin ibrətlərdən Quran-Kərimdə fikir verirsənsə peyğəmbər peyğəmbərlə həyatı qeyd olunur. Ola həlbələ nağılsa demirəm. Deyirik ki, ibrət alasan. Və ki, siz Bak məyra, bəs də ki təkrar da təkrar deyil. Allahu taala sənə göstərir ki bu oxuyduğu bir əməl deyil. Bu peyğəmbərlərdir. Küçəyəsən Məkkədə əzablı kiblər bu tərəfindən Məslim <gülüyor> Allah, Məmmənə gəlir. Məsələn, Muxtar yəni, əleyhissalatu mahallətə. Babam məsələn deyər ki, bu nə şey belə deyirəm. Söhbət gedir ki, məkkə müşriklər belə deyir, Müzsələy, gəlir. Gəlir ki, təsəllik üçün. Bax, da belə etdilər. Bola ki, səbrili, səbrili oldu, sabit oldu, Allah s.ə.və deyir, onu kömə Öyrədir. Ona görə Allah s.ə.və deyir, Allah s.ə.və Yusuf surəsində qurur çəki laqad kana Allah taala buyurur peyqambərlərin bu hekayələri, hadisələri, həyatların qeyd etməyə üçün qeydləməkdə ağıl sahibləri ibrət var. Ağıl sahibləri. Halbuki ağılını istifadə etməz, başa düşmürsünüzkən. Bunun görə nəstaram sallamallah Nuh Aleyhisselamın insan həyatını oxuyanda keçir gündür dəvət edirdi. İbrahim, 9 İbrahim Aleyhisselam qövmülə necə əzab görürdü? Asasından. Qalışı, asasının necə davranıdır? Necə dəvət edirdi? İsmail, Yunus, Hud və s. Allah xantara elbələk, fikirləmək olaraq. Ciddər salasam. Səndə nə tehləyək etmə etmə etmə? Sən tüm peygamberimiz sələllər xəndən. Eğer kuran en çox peygamberlərin çəzi adı çəkilen peygamber Mursadır. Allah səhələyə 136 defa ona adını qeydiliyib. 136 defa. Hiç bir peygamber hələ qeydileməyib. Bizim peygamberin Kur'an-ı adı 4 defa çəkiliyib. dəfər. Və <Gülüyor> gö ki, Musa ə.sələmin 136 dəfər. Onu göstərək ki, Qur'an özündən qabaqçılığa təsdiq edir, dağım Və onun davamıdır. Məsələn, fikir versəyəz müsəlmanlara, görəsən Musa, İsa, Yunus üçün peyğəmbəli adı Və ki, məhzələlərə fikirləyir. Peyğəmbələli adamsı yoxdur. <Gülüyor> Yahudilər, və sən, amma bizim peygamberlər qabuldiymiş. Müsəl-i İttilam çoxlu ibrətlər var. Həmçinin təsəlli var orada. Mömin üçün, başı çantın ağaq sahibi üçün. Və birinci, gönl, Allah fəsələ onləcə zikirləyir. Hətta doğulmamışdan qabal asın ondan Və bilirsiniz ki, o vaxt ki, eşitdi ki, onun qafili doğulacaq, Ən nizliyin ki, oğlan uşaqları doğlançı öldürsünlər və doğrudan məhəl edirlər. Kəsuslar olur, hamilə qadınları görəndə güdürlər. Doğlanda əgər oğlan aşaqsa öldürürlər. O Musa aleyhissalamın da anası məraq olur. O Musa aleyhissalamın dünyaya gəlir, gizlədir onu. Lakin çox gizlədə bilməyəcək, məraqdır. Allah Allah Taala Kasas surətinə o hadisətin əvvəldən başlayır. Musa əleyhissalamın adı hadisədən. Özrə Allah Taala buyurur ki: "Natlu alayka min Musa İman ehliçin. Allah Taala buyurur ki: "Musa nasiron həftətin gedəcək. İman ehli kiməm nəsə, kiməm nəs faydalanır, Quran kəbindən, fikirdən, fitraddan bu ki Musa alik tamam dünyaya gəlib Allah Subhanahu anaсына rəhmliyə. Və rəhmdir. Omdə dünya peyğəmbər də rəhmli gəlib də yox. Səhiyyən necə ibnə keym Allah on dərnəli ola. Allah xətanə deyir ki, buyurur. Ənəlik fəida hifzə aliyə fəlqih fil yəm və la təqafi və la İnna la inra buhu ilayk və ca'iluhu min muslim. Qaf qatətiyən ki Allah xanlar gördü ki artıq saxlaya bilmir, qorxur. Görsəl özdəci ilə Am el deyir, axsayaq. Qoxma, olsana. Bu peyğəmbərlərdən birisən. Anada nədir? Qorq beşi, beşə axısa və iman Çəki Allah dedi ki, on qarqaqda. Yəqin idi. Allah s-maqda ne dedi? O çay da Firavunun həyətindən keçir. Gətirir o körpəni. Bu vaxtda yoldaşı çayın qramında olur. Görürlər ki, körpədir. İstirlər öldürsün. Osa Firavun istirirə öldürsən. Lakin qazını neşə öldürürsən? Bu uşağıdır, bu sayı nəyəyər? Ki, saxlayaq, bizi bəlkə oldu və fayır. Ər Allah s.ə.vəni də hər şey qadırdır, gölmək edir Şüran razılaşır və öz qafinin başqayı özü xidmət eləməyə və sonra göllər ki, Musa ağlayı bazadır sür istəyir heç bir qadını da heç bir yemək istəmir başdırırlar, bir qadın tapar qadın tapar anasını gətirirlər Anası gəlir, başdır, Allah s.a.v. demişdir, qayqaradıq sənə. Başdır, gəlməyə verməyə, deyirlər ki, ona, gəl, hər üçün sənə gətirəcək, ala bu mükafat, ala pul, ala hədiyyələr, və s.a.v. Gör, Allah s.a.v. ne gedir? Başdırlar, Musa ələqdəmi anasını gətirməyə, apanmağa, hədiyyələr vermək ona, ki, Musa ələqdəkdənə. Musa ələqdən dörgür orada. Kıro-nun çox uzaqlamasın Musa Aleyhisselam böyüyür. Allah Txanına hikmət verir. Elim verir. Hikmət, elim. Və çekilir başqalarına. Və bir də hadisə olur. Bir neçədən hadisələrdən biri görür ki, bir dıbdilərdən biri və Nisraimdən biri, Yahudlardan biri böyür. Musa Aleyhisselam müdafə eləmək istəyir onu, itəlir onu, o ölür. Da Musa Aleyhisselam dərhal Allah Əslahdan bağışlanmanı istəyir. Qafadın ümumiyyətini nə yox edir, öldürmək? Peyğəmbərdir, Peyğəmbər gəlmir öldürməyə. Peyğəmbər gəlir, insanları zülmətdən uğra çatsın, insanlar həyatını qorusun. Ona görə Musa Aleyhisselam dərhal bir ki, yarab Allahdan tövbə seçdir. İndi özel müsəlman diyor, öldürürcə, müsləman, kim gəldi? Hələn özünü də çəkirdi, və onu öldürdüm. Çakırdı buna. Allahu əkbar. İnsan izə işte kör olur, mağsır olur, həlçə onun üçün. Də sonra, Musa Aleyhisselam, ikinci gün görür ki, bu yenə, kim ki bu, itiralli, yox idi bən bu yenə, kim nəsə yenə mübahətləyir? Musa Aleyhisselam onu təmq ediləyir. Diyə ki, inəkələ qaviyy cünəmubin Qaviyy Arabcə qaviyy Yani həmçə probleməliyyət, faydası olmayan Yani Müsəl-i İslam onu kendi diliyir. Diyə ki, biz zəyfiyiz. Biz zəyfiyiz. Sen səhələ davaya farsan. Yani səndə fayda yok, deyəl həldə belə bel nəmiyə olmaq. Yani Müsləlmanlar zəyf olanda Olmaz davaya girişməyiz. Ama ya Peygamber səhələ Doğsunla görüşmek istemeyib. Bir də deyib ki, ki doğsunla görüşməyib. Sühanla görüşməyə razı olma. Bir də uzatsan. Bakililər başa düşmür və bəziləri. Həqiqətdir ula, bu haldı qeydə alınmır. Hələ bir nəfər laqifimubin. Bu hər belə qeyd olunmuyor. alasan. Allah qorxaraq ormusan elə çıxır. Çıxır, evlənir, istəyir işte bir də falçı kişinin yanında və sonra Allah s.ə.və peyğəmbərliyə verilmək. Və deyir ki, qıtsa abdə, qıtsa danışırıq, deyir ki, ged Musana dəvətlə. Yəni, Fironu dəvətlə. Aha, Musa aleyhissanə hətta çəkinir, qorxur biraz. Bələ də ayırı yazılır, qorxur. O demədə Musa qorxardı, və insandır. Musa səmadan gəlməmişdi, insandır, çəkinir. Firon zalım Və Firon kimi çatıb, imdiyyətən yox idi. Və ki, şeytandan soru odur. İkinci yöv Və Allah buyurur ki, Musaq ged onu dəvət ilə. Musaq Əsrəmdə deyil ki, yaradır. Onda Harun və qardaşını da götürün. O biraz yaxşı danışır. Zivrət xərdə edir. Allah, madalə ki, Mən də sinənəm. Onda ürəyir atlaşır. Gedirlər. Şüven dəvət deməyə. Qalaki geləndə deyil ki, ona yaxşı danışır. Ən dünyada insan məhsələtində ən zalim insan, Allah subhanədə, əmirliyi ki, yaxşı danış ona. On, yani. ona, ona. Deyə ki, məhə kafir, zən belə, məhə asılı danışır, kafir-kafir. Ne hələ demir? Deyə ki, ged onun qırağı, ona dəvətlər. Yəni, yaxşı danışa ona, deyək. Deyə ki, Musa Aleyhisselam gedir dəvətdə və sonra orada hadisi olur, Kron qabulləmir təkəbirliyindən və sonra Kron işləyir ki, Musanı E, dəyiş göstərsin və sonra seyirbazlar çağırır, çünki o vaxt seyir, seyir güclü idi və seyirbazlar da artıq Musanın möcləsini görəndə iman gətirirlər Musa Aliqlanan Rəbbinə Musa Aliqlanan Rəbbinə və Firon indisi əlləri ki, qolaq gəsin, seyirbazlar yönəq iman gətirirlər ilə nəsən elə ki, Musa Aleyhmanın, Rəbbinə iman gətirdi çünki seyirbazda Gördülər ki, Musada xeyr deyil. Ola bilirdilər, xeyr nədir. Ola ki, gördülər ki, xeyr deyil. Kür on nəqrə qorxudu, yoxdur. İman gətirdilər Rəbbinə. Sabiq, sabiq. Sabi. Tədə qaburliyiblər hələn. Özələ, patçağın qabağında burda diyanlı -hə faydalar var. Yalnız, hər hadisədə faydalar var, yadaşlar. O, Allah-u Tüfaqələ, 30-dan çox Uğudan çox yerdə qeyd olduk Musa Aferon hafifəsi. E, bə, Elə-belə deyil. Qəsədən Məkkədə Musa Aferon hafifəsi nadir olur. Müsələlər, onlar əzab çəkirlər. Niyə görə? Təsəllik. Göstərir ki, bə, onlar təbirlədilər. Əziyyət olan, onlar da əziyyət oldu. Onlar təbirlədilər. Sabit oldular və sonra ne oldu? Və artı sonda Firon görür ki, artıq Zanlı xadisənin, bilirsə, görür ki, artıq Musa Aleyhisanda görür ki, vədiyyət Pişdir, götürür qonunun Öz qonunun kimi iman götürib Çıxırlar və Firon dolanıq alınca Elə-elə çatırlar ki, dənizdir və Artıq qorxur Və buyurur ki, deyirlər ki, İnlələm artıq Firon çatır Bizə, qorxurlar və lakin Musa göynə deyir peyğəmbər Musa deyir ki, qala kəlla xəlifamış xeyr inna ma ya rəbbi feyhdiq məna var o məni yol göstərəcək. Səsələ qoşun gəldi o tərəfdə arxada qabaqda dənizdir. Mustafa əleyhissalam arxayındır. Həna yəqin bilmirsiniz onlarda Görürsünüz, dünyada haqqələri, hələsində məsələn, havaqqızda görürsən, yəni Müsləlmə böyülə hansı bir partiyadadır və qırırlar ürlərində, yoxdurlar qalb o tərəfdə. Bəhzlərdə danışır, xilafa əsnərin və cihadlar, səkikdə tə onu diyən, başa düşməyib ələm. Görür, nə gündə, bu nədən danışır? görə ehtiyazımız var Quran-ı kərimi okumaq daima ayələrdə diyanmaq, səhələn Peyğəmbərlərin həyatlarında ibrət alaq. Çünki ən gözəl tərbiyyədir. Peyğəmbərlərin həyatını okuman Quran-ı ən gözəl tərbiyyə o. İnsan özü üçün, ölkəmiyyət üçün. Allah-ı səhələ Musa nəyilə qovunun xilaflıyı və baxan vaxtı diri, indi iman getirdi, vakit gecdi ruhça vaxtı iman tördə qəbul olunmur. Və bu hadisə, məhsələ misalmanlar böyük hadisə məhərəm ayında olmuşdur. Aşıra günü. Aşıra günü olmuşdur. Ona görə, aşıra günü böyük günlərdən beri də ola hat-vatilə qalib gəlib və ə, şükür alanı kimi oruç tuturur bizim misalmanlar. Və burada faydalar çox Faydalardan birincisi budur ki, Peyxəndərlərini həyatlarım, çoxluq qeyd olunmağı, xüsusən də Musa aleyhqəlamın, onu ki, de göstərir ki, biz də olağan yoluna gedməliyik. Allah təşəndə göstərir ki, belə olmaq lazımdır. Olağan yolunda necə onlar təbirləyiblər, necə onlar tələb necə onlar Allah'a iman gətiriblər, sabit olublar. bu faydalardan biridir qardaşlar. Həmçinin dərət edən adam son göstərilir ki, nəzət tapmaq amcaq Peyğəmbərlərin yoluna olar. Allaha inanır. Qarın kərimə Peyğəmbər təhminə. Peyğəmbərin çıxıqı yoluna. Yoxsa nəzət yoxdur, başqa yoluna. Həmçinin faydalardan görsənim, Peyğəmbərlər necə səbirli bilər. Ki, səndə necə səbirli olmasan. Həmçinin necə mülayim olublar insanlarla. Həmçinin əsas qəhbərin olub dəvət. Dünya olmayıb. Həmçinin olub quvvət. Və həmçinin elimli, elimli olmaq, həmçinin fəqətə güclü olmaq, həmçinin tələsməmək, <gülüyor> Allahla yatimli olmaq, həm də Allahla sadiq olmaq. Sən Allahla sadiq olsan, Allah qana kömək edəcək. Sən kömə eləsən, Allah da sənə Allah Allah qana kömək edəcək. Ona görə Allah qəntr buyurur ki, peyğəmbərlərin hadisələri qeyd etməkdə ağıl sahibləri üçün ibrətlər var idi. Eyvallah inna Allah Allah qəfara bizə əcdi faydalanlardan etsin. Allah canınıza idad versin. Allah ölkənizdəki müsəlman körxadan daladan qorusun. <gülüyor> Bu müsəlmanlar <gülüyor> ki, xəstədirlər, yarab ola şəfa ver. Qarbizə işdənən əhlindən qoru. Və nəsinizin də ərafənizi, nədən əhlindən qoru. Və kim mətninizdə dərhal Kim bizə pislik istəyirsə, pislik onun üzünə. Aqul hada wa astaghfirullah li və lekum və الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتعز بالقربة وينهى من الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون